Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Fredagsfrallan, morgon till show med Jan Holmbo i FN. Ja, god morgon. Här är Janne Holmbåm med studion i Tranås. Hoppas ni har det bra. Idag är den 12 december, dagen före Lucia. Ah, vi närmar oss julen med stormstek. Ah, visst hänger vi ihop, det gör vi va? I know sleep is friends with death, but on and on. Nu hör du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja det gör du. Hallå världen, hallå. Zoom Hallå radiolyssnare. Hej på er allihopa. Hörrni, idag så tänkte jag vi skulle fylla fredagsfrallan med lite decemberljus. Vi ska prata om väntan, om ljus, om pepparkaksklåda och adventskänslor. Och så blickar vi lite framåt mot morgondagen, Lucia-dagen. Och, och tror det eller ej, men eh, imorgon så släpper jag till och med en jullåt som, som sig bör. Men ja, vi ska fylla den här timmen tillsammans med lite ja, förjulmys kan man säga så. Ja, det kan man väl säga. Det går väl bra. Så säger vi. Mm. I don't have the time to hear you on our road. This concrete Du lyssnar på fredagsfralla. Ja, yeah, morgon tidig radio-talkshow som vi bjuder på härifrån studion i i på HITS 97,8. Summen byggd. Hör ni på vägen hit eller i morse? Nej, på vägen hit så hörde jag nyheterna. Och då konstaterar jag. Har ni blivit uppringda förresten någon gång av sådana här telemarketingbolag? Ja, ni vet de där som säger. Hej Jan! Hur är det med dig idag? Ungefär som att de har känt mig hela mitt liv. Men då har de sagt, Janni för sig. Så att, men ja. Eh, de där, ja, ni vet de där som ringer och som är så i staden man säger tack, jag vill inte ha någonting. Ja men låt mig ändå, jag ska inte sälja någonting. Buh, buh, buh, buh. Hör jag på radion att eh, vart sjunde som där samtal du får, får du ifrån kriminella. Ja visst. Det visar sig att det är, det är en bransch som är helt genomsudlad av, av, av kriminalitet. Alltså det är ju helt sjukt. Det är ju alltså yrkeskriminella som, som driver det här. Var är staten när vi behöver staten? Vad finns tillsynen? Lägg ner det här med telemarketing. Man blir förbannad bara. Det är inte klokt. Och ofta så tror man att det är en fasad för att sen på något sätt liksom ägna sig åt bedrägerier. Ja, jag begriper ingenting. Jag blir bara galen på allt sånt där som vi utsätts för. Helt onödigt Ja men du kan ju använda det, blocka nu eller vad det heter. Men varför ska man, varför ska man behöva göra sånt för? Varför ska man behöva göra så? De här teleoperatörerna som tar så oemult betalt för allting. Varför gör inte de någonting? Jag blir galen. Så här var det för att ta sen. Du ringde. Hallå, hej. Peter från 666 här. Hur står du till idag? Mm, svarade jag. Jag hade ju lärt mig att man ska inte svara ja eller någonting. För då får de in det på band. Hur har du det med företagets elavtal? Det är inte så bra, svarade jag med gråten i halsen. – Ja, det förstår jag, sa Peter från 666. Många är i samma situation som du. – Är sa jag och hulkade. – Jo, sa Peter från 666. – Hopplöst, sa jag. Tårarna rann nu längs med kinderna. – Ja, men det, det ska vi kunna ändra på, <laughs> kvittrade Peter från 666. – Menar du det, kved jag. – Absolut, sa Peter från 666. – då? Jag hade slutat gråta. Nu var jag nyfiken på. Eh, nyfiken mer än otröstlig. Jag snöt med jul. Så, så, så, så hur ser din förbrukning ut? frågade Peter från 666. Min förbrukning, och vad? sa jag. Jag menar, jag har ju bara känt Peter från 666 ett par minuter. Och jag är inte den som, typen som berättar om mina innersta tankar. och I alla fall inte till vem som helst. Ja, alltså din elförbrukning alltså, sa Peter från 666. Min elförbrukning, upprepade jag. Vad har det med hur jag mår? Eh, förlåt, sa Peter från 666. Visst, sa jag. Jag, jag förlåter dig. Eh, tack, sa Peter från 666. Varsågod, sa jag. Du, sa Peter från 666. Hur mår du? Så där sa jag. Men det känns lite bättre nu när jag har fått prata med dig. Bra, sa Peter från 666. Men du, sa jag, du, du hade egentligen ett annat ärende, eller hur? Jo, men, men, men, men, men, men vi kan ta det någon annan gång, sa Peter från 666. Är, är du säker, sa jag. Absolut, sa Peter från 666. Ha det bra nu då. Tack och... och och tack tillsammans sa jag. Ring gärna igen och vi la på. Beranke vos du lyssnar på fredagsfralla. Ja, det gör det. Och vi ska prata om pepparkakor idag faktiskt. Om pepparkaksklåda, vad det nu är för någonting. Ja, ah, alltså det är så härligt för att idag får man faktiskt äta pepparkakor utan att det blir ifrågasatt. Ja, men man ser nu det här i världen att man ständigt blir ifrågasatt för att man äter pepparkakor. Men idag kan du faktiskt äta pepparkakor för idag är det den internationella pepparkaksdagen. Ja, det ska vi verkligen uppmärksamma i fredagsförallan idag. Answered me with no pretense, and still. is why Il del du lyssnar på Fredagsprallan. Ja, det gör du. Du lyssnade precis på Billy Joel. Jag har alltid lyssnat på den här låten så tänker jag så här att vad vast pianot är. Men så tänker jag så här, ja men det kanske ska vara just så där vast eftersom han sjunger så oerhört innerligt. Ja, och innerligt, det är mitt förhållande till P pepparkakor och idag är det ju verkligen pepparkakornas dag den internationella pepparkaksdagen jag älskar pepparkakor och som barn så var jag jag var fullständigt besatt i pepparkakor. Man fick gömma pepparkakorna annars åt jag upp alla. Så fort jag hittade en burk med pepparkakor så åt jag till sista smulan. Jag vet inte vad det var. Jag vet, om det var liksom ingefäran eller någonting eller kryddblandningen i sig, i pepparkakan, som gjorde att jag, jag verkligen överkonsumerade pepp. Pepparkakor. Verkligen. Och, och, och, och, och det ledde till, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men det ledde till någonting som inte är medicinskt eller vetenskapligt förklarat än. Men det ledde till pepparkaksklåda. Jag fick en extrem klåda av överkonsumtion av pepparkakor. Och det kliade överallt, men framförallt så kliade det i rumpan kan man säga. Ja, jag ber om ursäkt så här tid på morgon Så det var jag, jag, så många år så var jag livrädd som vuxen att äta pepparkakor. Eftersom jag tänkte, tänk om jag nu får den här allergiska reaktionen eller, eller vad det nu var för någonting. Eh, pepparkaksklådan. För pepparkaker är ju så gott. Min senaste sport det är att doppa peppar kakor i kaffekoppen och doppa så pass mycket att de inte bryter av. Är ni med? Så att de inte bryter av och liksom, blup, faller ner i kaffekoppen utan är liksom tillräckligt drängta i, pepp i kaffe. Så att jag kan liksom föra själva kakan till munnen och lyckas få den i ett stycke liksom in i munnen utan att jag har tappat kakkladd på skjorta slips och bordsduk. Det är min senaste pepparkakshobby. Ja, ni funderar ju är han försöksutskriven. Ja, det är han. Bara det här livet är jag försöksutskriven. Så pepparkakor och, är, och ja men och då, då är det så här att man skulle nästan kunna hävda att det här är en av våra nationalkakor även fast den är importerad. Och dessutom skulle man kunna hävda att det är Östergötlands landskapskaka. Nu vet inte jag om det finns landskapskakor, men om det skulle finnas en sån så borde det vara pepparkakor, för det är faktiskt... I Vastena, på Birgitta klostret i Vastena 1440, eller klostret i Vastena 1440, där det finns den första nedteckningen om just pepparkakor. Ah, visst blir man lite sugen. Och då kan man ställa sig frågan också, är det skillnad på smaken beroende på pepparkaksformen? Ja, ah, vi återkommer till det. Nu lyssnar på Fredagspralla Ja gör du, här är Janne Holmbom som är mitt inne i pepparkaksdjungeln för det finns ju så många olika former av pepparkakor Är de olika i smaken beroende på form frågar du och funderar du och jag har svaret Nej, det är de inte Men jag tycker ändå att pepparkakshjärtan är det godaste ändå. Jag vet inte varför. Det är formen som. Man blir glad. Tänk dig själv. Jag menar, fan, ta en knäckemacka. Du blir ju inte glad när du tittar på den. Men ta en pepparkaka formad som ett hjärta. Det är klart att du är glad redan innan du konsumerar den. Och ja, men det, det är så roligt det här. Det är de här äh, krutblandningarna som oftast innehåller ingefära, kanel, nejlika och ibland lite, lite, lite kardemumma. Det är inte alltid det är så. Men, men, det, men det är sällan som innehåller moderna pepparkakor svartpeppar. Men det är ju precis då. Det lever ju kvar från medeltiden. Då, man, då peppar var liksom ett samlingsnamn för exotiska kryddor. Så den har aldrig liksom funnits peppar i pepparkakorna. Det kan man ju tycka. Ja, jag vet att jag, jag, jag säger att det här är en svensk kaka. Och det är det ju då, så, så tillvida. Men, men det är, som vanligt så kommer den egentligen ifrån, från fortida Egypten och via Tyskland. Det var väl via Tyskland som vi fick upp det där riktiga. Och på 1500-talet, vet ni, då ordinerades till och med att man skulle äta pepparkakor. Kung Hans ordinerades. Man trodde att man det gör människor på bättre humör. Och man säger ju det. Om du är snäll, så, om du vill vara snäll, då ska du äta pepparkakor. Ja, jag vet inte. Det kanske är så. Men kanske mer troligare är att du kanske inte blir snällare. Men, men det gör oss lite lugnare när vi sitter där och... Gottar i oss en pepparkaka. Och då kanske man tänker så här, mitt i all bedrövelse som omger oss. När man sitter där med sin pepparkaka. Så på kort sikt, eller på lång sikt, kanske på lång sikt just nu. Så vet vi ändå att vi är på väg mot bättre tider. Mm. Det lät i brunssiga. Du lyssnar på Tredagspralla. Ja, det gör du. Morgon tidigare, radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Som en byggd med mig Janne Holmbom. Ja, jag vet inte, hårda pianon verkar vara en, en del av musiktemat i, idag i alla fall. Hörrni, det är ändå något speciellt med december. Alltså tiden går liksom på något sätt både långsamt och fort. Vi, vi, vi skiftar liksom tempo. Vi väntar på, på ljuset, på julen, på, på ledigheten kanske. Men samtidigt så rusar dagarna förbi. Det är mycket som ska bli klart och, och någon har liksom skruvat upp hastigheten och skynda skynda skynda skynda. Och ändå är det just väntan som är själva poängen med advent. Nu på söndag är det ju tredje advent. Ja, det är inte det är liksom inte problemet väntan, utan det, det är själva gåvan. Förväntan, den, den ska ju ge dig tid att tänka efter, att sakta ner och, och fråga dig Vad vill jag ta mig med? Vad vill jag, vad vill jag göra med det med nya året? Vad, vad, vad förväntar jag mig? Och lika viktigt kanske också summera. Vad, vad lämnar du bakom dig? Vad vad vad vad har varit det här årets höjdpunkter och dalar för den delen också? Alltså Jag tycker att december är ändå vår chans att liksom skapa lite ordning. Någon form av mentalt bokslut för året. Inte för att allt ska vara perfekt. Absolut inte. Utan för att vi helt enkelt bara liksom ska hinna med och, och må väl. Att vi, liksom, att vi på något sätt famnar dagen och natten. Då må jag bra. nu lyssnar på fredas fralla. Åh det är. Ah och jag blev liksom sådär fastnad i Thomas Stenström där. Ja, jag gillar hon. Ja, men idag mår man bra. Det är väl bra. Det är väl ett bra bra tanke. Man kan vara bra. Jättebra. Thomas Stenström som för övrigt eh, gick på folkhögskola här i Tranås på Sommarbygdens folkhögskola på den tiden de hade ett musikprogram eller musiker Säger man musikprogram kanske? Ja, ja, ja. Eh, och ni? Det, det är ju pepparkakens dag. dag. Det är det ju idag. Ja. Äh, men men äh, man kan ju prata mycket om pepparkakor Men man måste ju också någonstans hålla om att sätta punkt i själva pepparkakssvamlet. Och det, det gör jag nu då. Vi sätter punkt i pepparkakssvamlet. Det är förresten en, en, en, en pepparkaka i. En pepparkaka i. Ja. Ah. Vad det nu är från såna sån här talövning. Men nu, sluta nu då. Sluta. Ja, ja, ja, jag ska sluta. Är sluta. Ja, jag, nu slutar jag. Punkt. Så. För det är också fothälsodagen. Och folk som känner mig vet att jag har lite svårt för fötter. Alltså, jag vet inte var jag är. Alltså, det är ju något, något traumatiskt det också förmodligen. Det, det hänger väl ihop med pepp nu kommer Peppa. Sluta nu Peppa. Ja. Men det är fothälsodagen idag va? Och, och... Och jag, jag, alltså jag springer ju inte längre. Mina knä har sagt ifrån. Men jag, men jag går. Och, och, och, och mina fötter de, de går fortfarande framåt. Och, och det, kan man väl, det kan man väl kanske känna att man går lite hårt emellanåt. Inte vet jag. Men mina fötter de gör det åtminstone jobbet. Även fast jag liksom ja, jag gillar inte fötter. Men, men, men jag firar mina fötter idag. Hip hip hurra mina fötter. Hip hip hurra mina fötter. För, för jag menar om man inte. Om man inte hade några fötter, då hade man ju bara varit trötter tänker jag. Eh, eh, och då hade man ju inte kunnat springa efter bollen heller. Och, och det vill man kanske. Ja, det, ja, det kanske man vill. Escuchas el brunch del viernes. Du lyssnar på fredagsfralla. Ja, det gör du, Hon i, i imorgon knackar en av årets vackraste månader på dörren. Ja, för imorgon, imorgon, är det Lucia och jag måste säga, alltså oavsett hur gammal man blir så så finns det något alldeles magiskt med Lucia. Åh, den där stilla tåget äh, och mörkret som ger efter för sången, ljuset som bärs fram av en, av en människa. En av årets mest stillsamma men ändå mest hoppfulla stunder tycker jag. Imorgon får vi liksom en påminnelse om att ljuset alltid vinner. Även om det ibland kan ta lite tid. Som till exempel när jag fick besök av min granne från Sarakusa Min granne från Sarakusa ringde på dörren sent på kvällen. "Hej, har du lite i imorgon? Är det okej okay om vi kör redan ikväll?" frågade hon. Och det brann mer än vanligt i hennes kolsvarta, långa hår. "Men men, men traditionen säger ju imorgon," försökte jag. Oh, "Inte du också," suckade hon. "Vad är det mer? Jag får samma svar överallt. Imorgon." "Ja men försök vara lite flexibel." Det kan väl ändå inte skada. Jo, men, men jag tycker nog att vi siktar in oss på morgondagen, framhärdade jag. Du kanske bara behöver lite mer av planering och effektiv schemaläggning. Hon skakade på huvudet, så stearinet stängte, vände sig om och tågade iväg. Ja, då, då, då ses vi imorgon då, ropade jag. Men fick inget svar. Bara. Mm. Mm. Där borta vid pilen har jag lagt min far Dör. Ja, min far Nu lyssnar du på fredagsprallan. Ja, där hörde vi originalet. Jag och min far, Olle Ljungström. Ja, fantastisk artist i Olle Ljungström som inte finns. Han blev bara, blev han 54 kanske eller något sånt där. Ja, ja, den där låten fick ut eget liv sen med Magnus Ugglas egen tolkning och egen text också. Men jag tycker faktiskt att ibland måste man spela originalet också för den... Den är inte alls dum, <hör> Olle Ljungström. Hörrni, eh, trots att det kanske man tänder blås här så är det ju väldigt oroligt i världen och stökigt på många sätt och vis. Blåser kallt skulle man kunna säga rent av. Men, men jag, jag försöker ändå liksom hitta några goda nyheter och, och den här veckan så har jag rotat lite i, i, ska man säga, i det lokala arkivet och försökt att hitta goda initiativ eller goda nyheter här runt omkring. Och, och jag, jag landade i Östergötland. För elever i Östergötland de har startat en julinsamling för ensamstående familjer. Jag tycker det är, så, det är så en det är så enkel grej. Alltså, det behöver inte vara så långt bort utan det räcker med den där morsan med de där två och Den där farsan som sliter med den där grabben. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen finns det en kör i Vastegarna som, som, som sjunger gratis på äldreboenden under hela december. Jag menar, det behöver inte vara krångligare än så. Man kan tänka, hur kan jag hjälpa till? Vad kan jag bidra på? Eller i Mjölby då? Mjölby, tänk att de kommer med på goda listan. Det är förmodligen inte den kulturkarta vi snackar om då i så fall. Utan här i Mjölby så har en anonym givare lämnat presentkort på matbutiker i brevlådorna hos familjer som har det tufft. Tycker jag är smart. Man behöver liksom inte ge sig till känna. Alltså det finns så mycket gott där ute. Det sker i det tysta och det sker av människor som, som inte kräver applåder. Och ändå så får de en liten där. Men det, det kanske jag tycker är det allra, allra finaste. Och så finns det ju de som faktiskt har spendelbrallorna på och reser på semester så här års. Till värmen eller ja, till solen eller ljuset. Men jag har en rekommendation på ett annat resmål. Här kommer Parkas pop med Semester i Polen. The du på jag hörde och gör det vi börjar närma oss slutet på dagens program. ni imorgon släpper jag en jullåt, Julilindefors. Den kan du lyssna på på Spotify. Då har jag har fått göra lite reklam för mig själv och så må jag lite bättre. Så tack. Ja. Så, men hörrni, vi, idag har vi pratat om pepparkakor, väntan om fötter och ljus och lucia och goda människor och ja, en liten bit av Linnefors också blev det ju med där faktiskt. Ja, hon är. Äh, vi vilar inte på hanen längre. Jag heter Janne Holm. det här är fredags för alla. Vi hörs nästa fredag. Ta hand om varandra och glöm inte att tända ett extra ljus i decembermörkret. Ha det bra, så hörs vi. Hej! Du har ett sätt som jag inte har Du har en blick som dröjer sig kvar Att smyga sig upp där bakom din rygg <skratt> oh, oh, oh, oh. Fredagsfrann, morgon till talkshow Med Jan Holmbom i FN Svarn, wow!